פרק י"ט וידבר שאול אל יונתן בנו ואל כל עבדיו להמית את דוד. ויהונתן בן שאול חפץ בדוד מאוד. ויגד יהונתן לדוד לאמור, מבקש שאול אבי להמיתך, דעתה ישמר נא בבוקר, וישבתה בסתר ונחבטה. ואני אצא, ועמדתי ליד אבי בשדה אשר אתה שם. ואני אדבר בך אל אבי, וראיתי מה והגדתי לך. וידבר יהונתן בדוד טוב אל שאול אביו, ויאמר אליו, על <אח> אל יחטא המלך בעבדו ודוד, כי לא חטא לך, וכי מעשיו טוב לך מאוד. <אח> וישם את נפשו וכפו, ויח את הפלשתי, <אח> ויעש אדוני תשועה גדולה לכל ישראל, <אח> ראית ותשמח. ולמה תחטא בדם נקי להמית את דוד חינם? וישמע שאול בקול יהונתן, וישבע שאול, חי אדוני אם יומת. ויקרא יהונתן לדוד, ויגד לו יהונתן את כל הדברים האלה. ויבא יהונתן את דוד אל שאול, ויהי לפניו כאתמול שלשום. ותוסף המלחמה להיות, ויצא דוד, ויילחם בפלשתים, ויח בהם מכה גדולה, וינוסו מפניו. ותהי רוח אדוני רעה אל שאול, והוא בביתו יושב, וחניתו בידו, ודוד מנגן ביד. ויבקש שאול להכות בחנית בדוד ובקיר, ויפטר מפני שאול, ויח את החנית בקיר, ודוד נס, וימלט בלילה הוא. וישלח שאול מלאכים, אל בית דוד, לשומרו, ולהמיתו בבוקר. ותגד לדוד, מיכל אשתו לאמור, אם עינך ממלט את נפשך הלילה, מחר אתה מומט. ותורד מיכל את דוד בעד החלון, וילך, ויברח, וימלט. ותיקח מיכל את התרפים, ותסם אל המיתה, ואת כביר העזים, שמה מרעשותיו. ותכס בבגד. וישלח שאול מלאכים לקחת את דוד, ותאמר, חולהו. וישלח שאול את המלאכים לראות את דוד לאמור, העלו אותו במיתה אלי להמיתו. ויבואו המלאכים, והנה הטרפים אל המיתה, וכביר העזים מרעשותיו. ויאמר שאול אל מיכל, למה ככה רמיתיני? ותשלחי את אויבי, וימלט. ותאמר מיכל אל שאול, הוא אמר אלי, שלחיני למה אמיתך. ודוד ברח, וימלט, ויבוא אל שמואל הרמתה, ויגד לו את כל אשר עשה לו שאול. וילכו ושמואל, וישבו בניות. ויוגד לשאול אמור, הנה דוד, בניות ברמה. וישלח שאול מלאכים לקחת את דוד, וירא את להקת הנביאים ניבאים, ושמואל עומד ניצב עליהם. ותהי על מלאכי שאול רוח אלוהים, ויתנבאו גם המה. ויגידו לשאול, וישלח מלאכים אחרים, ויתנבאו גם המה. ויוסף שאול, וישלח מלאכים שלישים, ויתנבאו גם המה. וילך גם הוא הרמתה, ויבוא עד בור הגדול אשר בסכו. וישאל, ויאמר, איפה שמואל ודוד? ויאמר, הנה בניות ברמה. וילך שם אל ניות ברמה, ותהי עליו גם הוא רוח אלוהים. וילך הלוך ויתנבא עד בואו בניות ברמה. ויפשט גם הוא בגדיו, ויתנבא גם הוא לפני שמואל, ויפול ערום כל היום ההוא וכל הלילה. על כן יאמרו הגם שאול בנביאים.